I'm not a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 कुप्राज्ञ लोगों के लिए का उपराज्ञ तो बोले बोले और दिन से थाव नहीं rochea puni sau dorida ta va fi pe toate cele ale instituția mieule e strașnică și va fi și eu îmi vor să vă arătul cu mare de și valșul nostru în lume. Haleluia. Haleluia. și cu tăjele adopții lucrărilea Tatălui nostru cu vieți acest răstit, apându-așterea o porțuă fi în toată în reziu, care au făcut în să trăia în care trebuie în de spântului băbenturi vori, și te fi fii care au mai mare din voi, și te-ai fi făi dăiocezi când Bucurea ce tot ar trecat, Bucurea ce vă cu dar să o cucești de tradiția noastră cetare cu drag pentru anii noștri de soție drag, vă и возвращавая вам честь и я il costo dei cockpit costi un alto da parte di società o altri esercitata autorità o pratica da società o pratica questo I de decat al altul cu contract pe luni de creu un an y caída de Marte o brazo que me ha o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 Dacă oamenii nu primesc mântuirea, jefa lui Hristos este ineficace. E ceea ce-a făcut Pavel atunci când spunea că împlinește în trupul Său ceea ce lipsea patinei lui Hristos, cu această intenție a urcat eu de aur în bunul bisericii din Antiosia. Amândoi au înțeles că Hristos avea nevoie de ei ca să nu lipsească nimic patii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 Planul de activitate al preotului fără era să-i aducă la creștinism pe toți oamenii și să-i să facă creștini de asta e tot. El le spune credincioșilor, Vreau să deveniți de săvârșiți. Pe pământ nu există pentru om decât un singur pericol, păcatul, caută așadar, să îi scape pe oameni din primeirea păcatului.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 Nici o placă indicatoare nu mai spune unde anume este biserica și unde este politica. Totul este amestecat. O furtună asemănătoare a izbublit la Antiocia în anul 387 pe 26 februarie. Gură de aur era un predicator. Lupta ca un astălet pentru a-i pe oameni de păcat și a-i face virtuoși. Era singura asta preocupare. Dar pe 26 februarie și-a făcut apariția în și afișe oficiale, anunțând o mărire a impozitelor. E sigur că impozitul nu-l interesa pe de aur. El spunea, da, cezarului, ce i aparține cezarului, iar acum era obligat să se ocupe și de impozite. Problema nu era simplă. Pe atunci Imperul Roman era condus de Teodosie. Istoria păstrea de el o foarte bună amintire și-l numește Teodosie cel Mare, Se pare că urma să împlinească 50 de ani și pregătea pentru aceste eveniment festivități grandioase, festivități care costau bani. Sărbătorea de asemenea a 10-a aniversari a, de asemenea a, 10 -a urcării sale pe tron, totul cădea în același timp. Acest al doilea eveniment cerea sărbători încă mai fasoase, adică și mai costisitoare.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 Acești oameni duri, care ordonă execuții și asistă la ele surâzători, care participă la torturile cele mai fricoșătoare, fără a simți nimic, tremură ca niște copii atunci când văd mulțimele întreptându-se spre ei. Se simt pierduți, devin pale și sunt gata să plângă, rămân buimaci. Guvernatorul Antioșiei se mână cu toți gardienii ordinii publice.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 Tatuia nu putea fi de niciun ajutor antioisienilor. Și cum nu le era, nu le putea veni în ajutor, ce rămânea acolo ca o sfidare inutilă în fața oamenilor, mulțimea răsturnat -o. După ce a dat-o jos de pe soculul său, mulțimea spart în bucăți. Cum facem cu un obiect inutil pe care îl aruncăm pentru că îl găsim, când îl găsim atunci când căutăm altceva, cu mânie. Pentru cine stă în cale? Pentru că ne stă în cale.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 Antiochia s-a clătinat din temenile ei și acum fiecare de noi se clasă în adâncul inimii tale. Avem neîncetat moartea în fața ochilor noștri, trăim în spaime continuie, suntem mai nenorociți decât cei care locuiesc de multă vreme înascunzișuri, suferind ororile neobișnuite ale unui asediu fără asemânare. Că cei ce sunt asediați de dușmani nu sunt închiști decât între cetăților. Pentru noi însă nu e lipit de primește să apărem chiar și în spațiul public, fiecare rămânând închis în propria casă.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 cu nimic prețelabile morții, s mai bine spus, sunt deja morți de spaimă. Pe strada adea se mai observă unul sau doi oameni cu capetele înclenate sub păvara întristării. Oameni au dispărut. Lipsit de locuitorii săi, orașul nostru nu mai este decât un sol răvășit, un pământ arit, acolo cărui vederea lungă sufletul mânire și doliu. Dar nu numai pământul, ci și aerul însă și umbra soarelui mi se par întristate de nefericitere voastre,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 i-a e credincioși că era de ajuns ca Flavian să apară pentru ca împăratul să însemneze grăciile antiohienilor. Sunt sigur", spunea el în numele a treia, că de adea ce, ce va apărea înaintea credinciosului nostru împărat și va vedea fața ta mânie aprinsă împutriva noastră va fi citomulită de această întâlnire, nu numai cuvintele sfinților, ci însă fața lor strălucește de un hardul duhovnicesc."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 O de soldați și magistrați fusesele deja văzută. Existau marturi oculați, vin, îi vedem. Erau aproape de Antioșia și înainteau foarte repede. Sosirea era evidentă. zori, populația antioșii și-a părăsit casele și s-a refugiat mai întâi în biserică. Populația nu venea în casă să se roage, nici ca să asculte o nouă milie. Nu mai era nimic de sperat. Era de cei să se roage.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 singurul cum nu mai pusese niciodată nici măcar în minima de șertul Iată, ia de după plecarea prefectului gură de aur a urcat în amgurt a urcat în același șangon pe care îl părăsise prefectul aș fi vrut ca pământul să se deschidă ca să mă înghițe când am auzit un străin adresându-vă cuvântul când calmându-vă strigătele când mustrându-vă pentru a fi de dat și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 E foarte important, sunt lucruri care se vor petrece cu noi foarte curând, fratilor, și cu toată populația acestei țări. Nu au trecut această probă de virtute. nu erau atletii lui Hristos, și gură de aur le spune, nu mi-arătați atletul în mijlocul stadionului, arătați-mi în clip acea mai tare a luptei, nu-mi vorbiți de evlavia care stă doar în asculta, vorbiți-mi de aceea care se arată în faptă, și continuă.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 A Ați avut nevoie de învățătura grecilor pentru a vă îndemna și a vă determina să rezistați cu putere pricii care vă cuprinde din toate părțile. Îndiosinii l-a spus pe gură de aur. Fără îndoială avea dreptate. Dar ce puteau face în fața primeștii? Gură de aur a gicit gândurile că din ciușilor. Ce puteam face? se va spune. Nu suntem oare oameni. Sfântul a amintit că era oameni.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 și trimișii imperial trebuiau să fie uimiți de măriția creștină. Trebuiau să-i uimească păiștea cu ceva. Aceste brute trebuiau convertite la creștinism. Singura așa să se convertim la creștinism pe călăilor. Să-i pe aceștia și ce mai Deci, aceste brute trebuiau convertite la creștinism. Astfel, am fi nu putea fi salvate. Alte nu puteau fi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 Pusnicii, spiți atenți, Remiti și asceții deșertului și ai vârfurilor muncilor, erau pusnicii, vechi colegi de singurătatea lui curând de Aur. sunt păstrătorii comorii învățăturii și ai religiei apostolilor. Conduși în fața călăilor, acești remiti ar făcut să înceteze masacrul, iar fi uimit atâta măreție creștină. Ură de aur a trimis desul mesageri în deșert, pe vârfurile munților, în locurile ține mai ascunse, unde trăiau anaporeții. Era greu să îi găsească. Unii dintre ei erau ziditi în peșteri și doar un mic orificiu îngăduia unui frate să le dea puțină apă și legume din când în când. Alții erau scuși pe vârfurile munților, unde doar pasăra în zbor putea Alții erau în inima deșertului, alții în adâncul pădurilor.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 până la cel mai îndepărtat și mai izolat dintre postici, Toți au primit mesajul în gură de aur și eremiții au început să-și facă apariția în Antiochia. Erau adevărați creștini care nu se înspământau nici de moarte, nici de durere. Erau ca paveli, erau ca Iisus, erau creștini. Și venea unul după celălalt, unii erau goi, alții erau îmbrăcați în zrenite, Al erau acoperiți cu piei de animale, unii dintre ei nu mai erau decât piele și osi. Cu bărbile și părul până la centură, cu o mari au apărut în Antioșia, pentru a face să ceteze masacrul, fiindcă ei singuri erau capabili să-l facă să În același timp, puieremiții au fost invitați la Antiochia preoții și episcopii orașelor și satelor Siriei, După ce a trimis acest mesaj, Bură de Aur s-a dus la tribunal. Henebicus și Cezarus își făceau meseria, cumplită și dezgustătoarea lor meserie. Nu aveau încă ordinul de a extermina de antiocheni. Aveau ordinul de a efectua o anchetă. Dar pentru polițiști, ancheta este sinonimă cu tortura, crimă și brutalitatea. Întotdeauna a fost așa. Adică făceau abuzii din dinainte, erau singur pe ei.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 Macedonius a dat acest ordin trimișilor împăratului cu astfel de autoritate, încât acești au uitat că ei erau stăpânii cetății și au pus piciorul pe pământ la porunca Sfântului îndrepte. Gărțile erau uimite să vadă că trimișii imperiali executa unui cerșător și n-au îndrăzut să le împingă departe pe Macedonius. După ce Henebicius și Cezarius au pus picioarele pe pământ, Macedonius le-a poruncit să plece la Constantinopol, să plece amândoi chiar în acea zi și să aducă la cunoștință împăratului Teodosie că oricât de împărat ar fi, n-avea dreptul să ucidă nici măcar un singur om. de adevărat că o o sparg câteva statui, spune Macedonius. Nu e frumos să spar statuii.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 Fiecare om este creat după tipul lui Dumnezeu, fiecare om este o copie, o copie a lui Dumnezeu. din lui era erau poetice, cum era genul oamenilor din Antioșia din acel timp. tip. s a poruncit trimișilor imperiați să-i aducă la cunoștință împăratului că nu avea dreptul să șteargă din cartea. Ei niciun tip omenesc, căci orice tip omenesc era o copie a tipului lui Dumnezeu. Macedonius a